а дорога слизька, чи на кафедрі, розповідаючи чергову похабщину про своїх знайомих. Статтю? Перепитаю невдоволено, аби відбити в нього бажання довго потякати, бо він любить зависнути. Яку статтю? Він мені й нагадує. Пригадую до ювілейного збірника. Наразд неодмінно подам. Це навіть мене зацікавлює. Як же я міг забути про статтю? День промайнув швидко. І раптом справді озивається телефон. Знову пампушка. Знає, що я не сплю, бо сова. І він сова. Знає, що я у такій порі читаю. Знає і навмисне телефонує. Після того, як його приспічило несподівано розлучитися, кафедра була шокована, Зі своєю несповна розуму галасливою дружиною, котра на вечірках мала настирливу звичку безперестану молоти язиком всілякі дурниці, в нього виробилася погана звичка – турбувати мене серед ночі. Пампушка сприймає мене за панібрата, хоча підозрює, що я не переношу його дерев'яні фамільярні жарти, не сприймаю його ганебній ниці прикольчики, які стосуються жінок. Цим він видає свої жлобські комплекси. Я, признатися, також хвилююся у товаристві жінок, бо в мене завжди виникає враження, що котрась із них обов'язково буде до мене клеїтися, хоча деколи я, звичайно, не проти, але ж чекає бляха робота, треба закінчити книгу про українських гностиків, а, може, не треба її закінчувати – потім почати іншу або не починати, а ще купу всіляких дрібних зобов'язань, писані на направо і наліво статей, есе, доповідей, тому й поводжуся незграбно і кумедно, як хлопчисько, а кожне зазіхання на мій вільний час з боку приятелів та інших людей сприймаю як тортури, життя коротке, треба встигати жити і працювати. Пампушка регоче, у слухавці дике тріскотіння, поруч із його голосом, Дівочий сміх, який то зникає, віддаляючись, то знову наближається. Не розумію, що йому від мене треба, оскільки він готовий у дупель, ледве вимовляє слова, проте дещо чую виразно. Він запрошує приїхати до нього. Старий заочниці з такими ногами ноги з горела починаються. Про його походеньки вже давно відомо на кафедрі. Одного разу я навіть просив його менше це афішувати, бо колись може зашкодити. Але він витріщився на мене, як на недоумка. По-дружньому штовхнув. «Малий тобі сподобається, тільки скажи, я все організую». Я, звичайно, ніколи не був надто заклопотаним моралістом і завжди пробочав йому «Малий». І до таких речей ставився спокійно, безпристрасно, Проте відчуваю внутрішній опіри, навіть відразу, бо це все подається ніби агресивно, прямолінійно і примітивно. У цьому нема відчуття авантюри і розваги, таємниці чи пікантного натяку. Це звичайнісіньке жлобство. От я, який молодець, натягнув студентку. Після цієї розмови з пампушкою не можу зімкнути очей, сон ніби цурається мене. Крім того, подібні речі Пампушка сприймав як перемогу в своєму сумнівному утвердженні, ніби долав неприступну скелясту вершину, на яку не всі здатні видряпатися, і це йому давало підстави натхненно розповідати про свої подвиги у присутності тих, хто цього не здійснював або сприймав це як диковину. Найприкріше те, що це чинила людина, яка візуально, антропологічно, є дуже далекою від уособлення фізичного ідеалу чоловіка. Опецькуватість, вайлуватість, об'ємне черевце, засленені губи, великі окуляри з грубим склом, котрі робили його очі маленькими, кругленькими, слизькими, як у морської свинки. Все це віддаляло реальний образ пампушки від такого собі супермена – Лена Делона чи Батістути, яких жінки, як правило, шалено обожнюють. Ну, звісно, я також не з Олімпу. З горбатий, худорлявий, худорлявої, з трішки за великим носом і з довгими кінцівками –